найлихішими словами, і кому бажали найлютішої смерті. Тепер він лежав непорушно, такий маленький, миршавий, нікчемний. Однак його боялися і мертвого, і усі зі страхом дивилися на бездиханний труп. А де ж Ільдіка? Де молода жона кагана. Може, це вона зарізала свого старого мужа? Ні. Всім було ясно, що Аттіла помер сам. І з носа, коли він, об'ївшись і сп'янівши ліг, наложи горілиць, кров полилась не назовні, а в горло. І задушила його а перелякана Ільдіка забилася, мов пташка, в куток, і там, накрившись килимом, проплакала і у страсі протримтіла всю ніч. Похорон відбувся на третій день. Серед голого степу у шовковому шатрі поклали тіло, щоб віддати йому останню шану. І найліпші, найдостойніші мужі гунських родів Їздили верхи довкола того шатра І, піднявши угору руки, вигукували О великий королю гуннєва тіло, Народжений Каганом Мудзуком Володарю найсильніших племен Ти, котрий з нечуваною досі могутністю Сам оволодів скіфськими і германськими царствами ботрий захопленням городів з повним великим страхом обидві імперії ромейського світу. І щоб не було віддане і останнє на пограбування, приймав від них щорічну данину. Ти, щасливо завершивши все це, сконав не від ворожої рани, не від підступності своїх, а в радощах і веселощах. Без почуття болю, коли твоє плем'я перебувало цілим і неушкодженим на висоті слави і могутності. Хто ж вважатиме це за кончину, якщо нікому відомстити за неї? При цьому вони різали собі щоки гострими ножами і, розмазуючи по обличчі кров, так оплакували великого кагана. Там же, неподалік від шатра, на узвище, була відправлена похоронна тризна, що перетворилася не так від горя, як від радощів, на величезний і бучний бенкет. Виною медлилися рікою, більшою, ніж на весіллі, жалібні плачі змінювалися веселими піснями. І так, поєднуючи у собі протилежні почуття, Гунни, а з ними і вельможі підлеглих племен До самого вечора проявляли скорботу Змішану з веселищами А вночі, таємно від усіх Сини Кагана та гунські вельможі Поховали Аттіло Тіло Аттіли поклали у три труни Золоту, срібну та залізну Посеред степу, в нічим непримітному місті, раби викопали глибоку яму і опустили в неї разом з останками гунського владики, награбовані ним в інших народів багатства, коштовну зброю, золоті блюда, келихи, золотий лук, золотий меч і золотий щит, оздоблений самоцвітами одяг улюбленого коня-кагана із срібним Сідлом і срібною вуздечкою. Коли все було закінчено, сини Аттіли вбили тих рабів, що копали могилу, і вкинули їх також туди, щоб слугували своєму володареві на тому світі. Потім гунські вельможі власноручно закидали яму і тисячі вершників з криком, потрясаючи зброєю. Промчали над нею, затоптавши її на віки вічні, Так що і сліду ніякого не лишилося.